Kolombiako Estatu Krimenen Biktimen Elkarteak, eta egin dugun eragileok, 2000 amabiko martxoaren seian, Euskal Herritarrei, deiegin dizuegu, dialde honetan parte hartzera. Estatu, paraestatu, edo enpresen estrategiaren ondorioz, ostutako lurrak berriz izultzeko esikitzen diogu Kolombiako gobernuari. Bide honetan, konponbide integrala bultzatuz, nekazariek duten izultzeko eskubidea bermatu, eta lurraren transformazio demokratiko bat izan dadin. Colombiako mugimendu sozial eta herritarrak argitu, bizideen egoeraren sakoneko arazoa lurraren jabetzan dagoela. Izan ere, lurjabe handiek sektore enpresarial internazionalek eta euren aldeko estatu politikaren ondorioz lurrak lapurtu dizkieten nekazariei, jatorrizko herritar eta jatorri afrikarreko biztanlei, ia zortzi milioi hektarea guztira. Guti hau batasun narkoparamitara medio eta estatuak bertan duen parte hartzaren ondorioz gertatu da. Agerian utziz, aurrera begira irtenbide politiko baten beharraz. Behingoz, amaiera emanez gatazka sozial eta armatuari. Ameriketako estatua batuak eta Europarekin eginiko itzermenek, mehatzez energia eta petrolio ustiaketak direla eta modu ezin txarragoan eragindu bertako biztalen giza eskubide, eskubide sozial, kultural eta ekonomikoetan. Egun, Juan Manuel Santosen gobernuak nazio arte naiz Kolombiarrei biktimen eta lurren itzulketaren legea dela eta itxura aldatzen saiatuaren orain diko orain ez dira bermatzen biktimen eskubideak egia, justizia eta konpoketa. ez da berriz ez gertatzeko bitartekori jarri ere Mobizek egiaztatzen du lurren itzulketa legeak ez duela inolako eragin baikorrik nekazarin izan ere Kolombiak dituen eunda amalau milioi lurretatik ogoita medretzi milioi hektarea mehatze enpresei iman zaizkie. Aldiz, 5 milioi desplazatu daude egun Kolombian eta gatazka sozial eta armatuaren ondorioz 10 milioi hektarea lapurtu zaiztien ekasariei. Bestalde, Biztanleeneko 0,4 lurren 160aren jabetzatu beregan eta Biztanleen herdia baino gehiago berriz lurraren 100a baino ez. Batasun Nazionaleko gobernu koalizioak kongresuan impunitatea legea bilakatu nahi luke. Honela, gizasku biden aurkako krimenak edo nazioarteko aragua usteak ezer ezean gera aitezen. Militar, naiz paramilitar errudunak, militarren foruen bidez, errugabe izendatuz. Mobilizazioen bitartez, estatu krimenak, gerra zikina, gezurra, jazartena, mugimendu sozialen, kiden aurkako ereilkietak eta positibo faltsuak saratu nahi ditugu. Azken hogei urzetan berrehun da berroeta hamar milaak desagertu eragin dituen estrategia errepresiboalegia. Estatuak berroeta hamar mila baino onartzen ezpaditu ere, datuok, Txiile eta Argentinako ditadura garaian izandako desagertuak baino gehiago dira. Giza krision hoek hogeita beratzimilalio Kolkolombiar porreziaren muga utzi ditu. eta bost milleio inguru etxerik gabe. Honekin batera ehun hogei kargu publiko baino gehiago lotu dituzte narko paranpolitikarekin. Azken urtetako isiltasuna jasan ezin hau ordea lehertu, lertzen hasi da eta 2008iko abenduan amerika mailako Odi Komuna hundien abilatu dute makaren anain zuzen Fuerza Omega deituriko batalloin militarrak Plan Kolombiaren baitan buruturiko 2008ak eragindako Odi Alegia eta 2008iko abenduan 1000 bosteun eta boskorpu dituen Odi topatu zen Granadan, Metan Bestetik eta politika berriz, munduko beste tokitan amaika operazio brutu dituzte giztea eskubiden aldeko edo borrokalari sozialen aurkako atxiloketak eraginez. Eta Estatu osoa okupatorik dago egun, 2008an agente estatuatuar, batuar, zazfi base militar, irralgo emertzenario eta lareun multinazional baino gehiago baitaude bertan. Kapitalaren legea beraz, bere osoetasunean apikatzen dute Kolombian, Europar batasunako gobernuen onarpenarekin beti ere. Kolombiako biktimen eskubi dengatik lurrak izutzearen alde eta impunitatearen aurka.